Ilyet a beképzelt a itt magán kívül nem érdekel semmi másban meg csabere folytja a szót. Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsi sem a helykeres és a jobb utószárték hagy. Elmegyek képzelt árbózkos Jó reggel. Lehet? Köszönöm szépen. A vonalban karácsonyi Gergely Zugló polgármestere, a a Zuglói önkormányzat támogatja. Tegyük hozzá, hogy a mostani beszélgetés úgy zajlik, mert a 2017. augusztus, tehát ott 3 van. <gül> megnézem, és tudom. 14-e van, hogy Karácsony Gergely a tölti külföldön. Amikor külföldről ránézel az országra, vagy ránézel az átvezetet önkormányzatra, akkor másféleképpen gondolkozz ezen intézményekről, illetve a kongomerátumokról, mint amikor tartósan itthon vagy. Ezt azért is kérdezem, mert néztem a Facebook oldalaidat, ha nem is túl gyakran, de posztolsz rajta, ami a személyes oldaladat illeti, hát azon pedig személy, teljesen személyes képek jelennek meg a másikhoz képest. Igen, igen. De egyébként nagyon sokat lehet tanulni akkor, hogyha az ember ilyen városvezetői szemmel is néz egy bizonyos település. Tehát most alapvetően a Balkánon vagyunk, két országon is átmentünk és miközben azért az ember megbecsüli magát, azért ezek az országok még nehezebb helyzetből indulnak Európa felé, de, de nagyon sok minden van ilyen, mikor a, amikor az ember megegyezés. Nagyon érdekes, hogy itt a az egyik Bolgár városban a Zeddáknál, helyeknél egy ilyen, valószínűleg nap, nap működő egy kis apró van, és a kisfiam, az, aki 8 éves. Azt mondta apa, hogy, hogy ez szedőse ezeket a külföldi térni jó példákat is, amit ezt azt csinálni a az Gulóba, és pont. Tehát pont arról beszélgetnek, a dalikus elvetette. Hát ezt uh, amellett kellene egyébként meghonosítani, hogy betartsák az autósok azt, hogy az ebránál meg kell állni. Igen, hát e Bulgáriában nem szoktak. <gül> ezt, ezt, ezt, ezt tudom volna Igen, hát Magyarországon is hol megállnak, hol nem. Azt áruld el nekem, hogy mi az igazság abból, hogy volt valamilyen előmozdulás, vagy előrelépés ügyben, vagy ez kacsa? tárgyaltunk a lengyel uh, uh, jelenlegi tulajdonossal, pontosabban uh, ő elmondta nekünk a szándékait, ami mégis arra vonatkozik, hogy uh, ők elkezdik az építést, uh, ugye ezt be is jelentették. Én egy kicsit uh, kétszerűen voltam szóvá tenni azt, hogy uh, egy olyan kommunikációt folytattak ezzel kapcsolatosan, ami, ami, azt a, ami a nem biztos, hogy, hogy megfelel az ő valós szándékaiknak hiszen ők azt kommunikálták, hogy készített útna még épül a beruházás. Uh, miközben ők uh, továbbra is értékesíteni akarják ezt a, ezt a projektet. Annyiban változott meg az álláspontjuk, hogy korábban három oldalú tárgyalást uh, folytattunk a jelenlegi és az útrali a a szerződés módosításáról, de a mostani álláspontja az a, le a jelenlegi lengyel végnek, uh, hogy... Uh, hogy uh, csak úgy értékesíti az, a projektet, a telket, illetve magát a, az építési projektet, hogy csak aki egy az által, akkor nem a vállalkötelezettségeket. Ilyen tehát leegyszerűsödik a, a tárgyalási metódus. Ez egyébként számomra az önkormányzat készítestetének korábbi döntésével, ami, ami tulajdonképpen azzal, azzal a, mint a túl szakasz, a mondó történetében hogy az pontot hogy csak akkor járul hozzá az önkormányzat a projektértékesítéséhez, hogyha beruházz, vagy egy állom minden kötelezettségeket. Tehát tulajdonképpen a mosfet és az önkormányzat képsítestülete az nagyon hasonlóan gondolja, és ez nagyon bonyolult folyamat is nem is sikerült megállapodni, valószínűleg azért, mert egyszerűen a három fél közötti házlás, ez egy túl bonyolult folyamat ahhoz, hogy ezek menjenek. A lényeg az, hogy a lengyel Elkezdi a projekt megépítését, de értékesíteni akarja a projektet még lehetőleg az építkezés viszonylag előre nem haladott állapotában. Ez mennyire róka fogtatsuk a szituáció a szónak abban az értelmében, hogy van benne egy olyan átmenetiség, amit az ember szívesen kiiktatna, bár ez az átmenetiség ez mindig benne van potenciálisan, hiszen egy projekt az bármikor eladható, de hogy valaki eleve úgy kezdjen hozzá, hogy tudatja az önkormányzattal, hogy a végállomásnál nem biztos, hogy ő lesz ott, azt téged mennyire tölt el bizonytalansággal. Hát... Hogy az igazsághoz hozzátartozik az, hogy, a, hogy a, az építés vagy az ingatlan fejlesztés területén azért ez, azért ez eléggé, eléggé jelentő, hogy, hogy a különböző számi ezt a részét értem, de azt árulod el nekem, mert te a dátumokkal jobban vagy tisztában, hogy valójában az, hogy hozzákezd az egyebek közt, nem annak a következménye, hogy egy iránt kifut mindenféle határidőből, és hogyha abból kifut, akkor ebből e, ilyen bevásárlóközpont sem lehet? Igen. Az építkezés, ugye ennek a projektnek a legtöbb értéke bizonyos szempontból, vagy két értéke van. egy az, van egy nagyon. Csak henteltek, uh, hiszen sok beszélgetünk, és éppen ezért az, az önkormányzat számára, az én számomra is nagyon nem mindegy, hogy miért jött a területen. A másik pedig az, hogy van egy érvényes építési engedélye, beleértve a flálosztott engedélyt is, amit uh, ugye nem olyan egyszerű megkapni kereskedelmi célú beruházás esetében. És aminek van lejárati ideje, tudtam. Le, igen, az építés edényhez van kötve, és uh, ha idén-nyáron nem, nem kezdték volna az építkezést, akkor még lett volna egy olyan lehetőségük, hogy egy év halasztást kérnek, ezt általában megadják, de ez is olyan dolog, hogy vagy megadják, vagy nem. Ezt szerintem ezért kezdték az építkezést, viszont valóban, ahogy a mostané van az van, hogy az építés lesz képest, Három éven belül be kell teljesen az építkedés, különben készenem így köbbért fizet a befektető. hát bizonyos szempontból az önkormányzat egy jobb helyzetbe kerül az által, hogy az építkezést a mostani tulajdonos elkezdte, illetve a mostani tulajdonos egy, egy egyértelmű vállásmódot képvisel az eladás feltételeivel kapcsolatosan. Mert így tulajdonképpen arról van szó, hogy ketyek a köbbért, tehát a, a mindenkinek sürgetővé válik az, hogy ezt a dolgot elnöjtse, mondjuk azt, hogy megveszi vagy nem veszi, illetve tisztában a szempontból, a szempontból. Hogy csak is kizárólag pontosan ugyanazóta a feltételekkel lehet belépni ebbe a projektbe, mint amilyen feltételekkel jelenek benne van az ECO Investment, tehát ilyen szempontból a helyzet könnyed. De a ruka pokta a analógia az az egész borzasztó helyzetre vonatkozik, ahogy az önkormányzat 2006-ban értékesítette ezt a telket, és én nem tudok, nem szoktam mit utogatni, de hogy ez nem volt egy megfontosabb lépés, én nem szerint, szekintetel arra, hogy az egész projektnek az eredeti szándéka, hogy egy városközpont legyen, ami ugye közigazgatási, egészségügyi, mindenféle más funkciókat is bír, és egyébként van ott egy kereskedelmi központ, ugye ennek az egésznek az életszerűségét a négyes metrónak a bosnyáték való kivitele uh, alap, alapozta meg. Na most uh, én, én, én, én ezt nem tudom, ez, ez, nem, egy, ez nem egy egy részem, hanem csak egy kérdés, hogy amikor eladták ezt az akkor nem tudtam már mindenki üzemekről, nem fog kimenni a négyes metró, tehát. Uh, és oké, okay, hogy az önkormányzatnak hozni egy nagy, magas bevételre, hiszen 4 milliárd forintért adták el ezt a tereket, de lehetett tudni, hogy, hogy szerintem akkor lehetett tudni, hogy nekem ez a kérdésem, ha tetszik, ez a, és ez a kérdés költői és a lemevőben marad, hogy nem lehetett tudni már akkor is, hogy ez valójában ebben a folyamon nem fog tudni megvalósulni, ugye utána jött a 2018 as gazdasági világvásár, megított más kereskedelmi készpontok, most már a gyorsvilamus is bekerült a, a, a, a, a, a napirendről tehát valójában e, elment az életem át a projekt mellett, és hát így gonszoljuk magunk után, és hát egy nagyon e, furcsa helyzet, én nem tudom azt felmérni, és nem is az én dolgom fölmérni, hogy ez egyébként a megmárlózott körülmények mellett ez a kisebb fajta bevásárlóközpont ott a üzlet ide működik-e, én csak azt tudom mondani, hogy ez ezzel együtt is négyes, mert ide vagy oda, az Ugró-Satékai területe, ahol nem épülhet bármi, eh, ahol, ahol, ahol, ahol az önkormányzatnak ahhoz a meg, megvédő jogaihoz és, és lehetőségéhez, ami a mostani felülés és sem benne vannak, ehhez ragaszkodni a. Kert, költözik az önkormányzat, hogy az önkormányzat marad? Hát az önkormányzat önmagában az önkormányzat épületét, tehát a hivatal költöztetni, Fölmerült ez a lehetőség is. Valójában ennél fontosabb, ennél most a köz érdekében mondom, pontosabb funkcióváltásukat el tudnénk képzelni. És azért azt sem felejtsük el, és ez is egy, ez is egy, egy nagyon érdekes, hát nem, nem könnyű örökség, ugye a, a mindig a város központról beszélnek a Bosnyák tér kapján, pedig a Bosnyák kéren gyakorlatilag egy, egy kereskedelmi központfejlesztés történne, ami egyébként szerintem ismerve az összes előzményt, az önkormányzatnak vagy a területnek érdeke, hogy ez megvalósuljon, amennyiben vegyük és tételezzük fel, hogy. Uh, még uh, egy, uh, egy dolgot hagyj fegyek hozzá. Az, a Bosnyák tér környékén egyébként, tehát a Bosnyák térnek a Szent a, a, a, a, Tomás Szentbeli oldalán, a, illetve ebben a régióban, nagyjából 10 négyzetméter alul területen van még az önkormányzaton. Tehát ha akarnák a Bosnyák teret egy, egy terület fejleszteni, akkor nem csak ezek a területek volna, hanem nagyon sok helyen esnél meg lehetne tenni, és egy, mi elkezdtünk egy ilyen stratégiai És Az, hogy használt, az mit jelent? Hát... Ö, Próbált igen, olyan a közönyök fogalmazottam, ez azt jelenti, hogy ilyen részt vont nagyon rossz minőségű lakások, üzethelyiségek, olyan területen, amelyek a kerület legfontosabb terkei. A Remit melletti terület, az egyik egyébként borzasztó állapotban lévő pizzázó, annak a területen mellette egy teljesen üresen álló régi rendelőintézet, tehát mondjuk, és ez majdnem tizennézetméter, mert ott bármilyen közfunkciót meg lehetne magosítani, és azon erre rászárna magát, és hát nyilván, hogyha meg tudná teremteni ennek az forrásait. Igen, bennem reked egy kérdés, de az most túl költői, meg túl messze vagy, mert nem akarom belehúzni az időt, de még egyszer lehet, hogy ki szabadul belőlem. Azt tárold el, hogy van-e leírt de hát legkább annak van értelme, ütemterv vagy olyan nem létezik. Ugye, mert ha három év áll rendelkezésre, az ugye kívül is esik már a legvége a te ciklusodon, de most, hogy el fogják kezdeni, elvileg el tudod-e azt mondani, hogy szeptember, október, november, december, és így végig menve 36 vagy ki tudja hár hónapon, de biztos, hogy nem több mint 36-om. Igen, a szerződés szerint a, a, a beruházónak, amit miután megkezd az építkezés, egy ütentervet le kell adnia. Tehát ez, ez, ez, ezzel még jönnek nekünk, ha úgy tesszik, ezt szerintem meg is fogjuk kapni hamarosan. Milyen uh, hát, befolyásolja a, fedődés, a hát. dolgot érdemben az, hogy ők ezt nem akarják befejezni, vagy ők papíron mindent úgy fognak számozva leadni, ahogy ők azt elképzelik, legfeljebb nem úgy lesz, és akkor majd megint elmegy hozzád egy tárgyaló delegáció. Hát az a helyzet, hogy a szerződés szerint neki három éven belül be kell fejezni az építkezést a kérdéshez képest, és ha ez nem történik be, akkor köbér fizet át. Nekem nem teljesen egyértelmű, hogy mik a szándékaik. Hogyha nem sikerül ezért találniuk, akkor, akkor mennek el az építkezéssel. Ugye most a régészeti feltárások indultak el, ezeket tudjuk, hogy ténylegesen elindultak egyébként, de hát ugye ez, a, ez a beruházásoknak, hogy mondjam, az előszobája, tehát ez az érdemi építkezéstől azért nem messze vagyunk. Ö, az önkormányzatnak szerintem van az érdeke, meg az Google-nek az érdeke, hogy itt, hogy, itt, hogy itt világos kép legyen, derüljön ki az, hogy, hogy üzletileg ez a beruházás megéri-e, és akkor viszont épüljön meg ez a beruházás? hogy érted, hogy derüljön ki? Hát úgy, úgy hogy, hogy, hogy, hogy amennyiben van, van ez a komoly befektető, aki, aki, aki azon az alapon is át elkezd, hogy egy az egy rá kell állnia azokat a kötelezettségeket, és azokat a jogi szankciókat, amit a most éppen benne vannak. Egyébként a Bayer Cél, aki korábban, aki már korábban tárgyaltunk, tulajdonképpen, ha jól értem, hajri, hajri kell le, de egyértelmű eh, helyzetet egy-két héten belül fogunk tudni mondani velük kapcsolatosan. Ők, levélben azt a fejezték ki, hogy ők erre nyitottak. Eh, eh, tehát, hogy derüljön ki, hogy van-e olyan piaci befektető, aki ezt a félért végig akarja vinni. E, vagy, hogyha nem, akkor ezt a pointtát vegyük el a napi rendről, is kezdjük el azon gondolkodni, hogy egy ilyen óriási és jó helyen vévő stratégiai stratégiát vévő területet, hogy milyen fejlesztés az, ami, ami a közérdeket és egy deróhágó számára sem lesz lesz, lesz, lesz, lesz, lesz, lesz de a nyilván. Meg... A B-eset az mit tartalmaz? A B-esetet ki kell találni a tulajdonossal és az önkormányzatszal és a laposság bevonásával közösen. És ennek az esélye, tehát tízes kállán hagyja srátagsálódna? Hát, ötösre nem tudom. Tehát igazából tényleg az, az, a, az a lényeg, hogy, hogy én, én, én persze nyilván próbál az embert tanulni, mert próbál, hogy mondjam, a kerület érdekében megfelelően úgy gondolkodni, hogy, hogy a beruházó érdekeit is tudja de én ezt nem tudom felmérni, hogy alapon az a mundó beruházás, amit meg tud épülni most a bosnyák szépen, amire van egy képesség, hogy ez üzletileg mennyire éri meg, hogy mennyire nem éri meg, én ezt nem tudom felmérni. Jó, de ez de nem is a te a kockázatod? Akkor... Ez a te Mi kockázatod? viszont, én, nem, nem, viszont én erről nem vagyok hajlandó, hogy a befektető bármilyen piaci kockázatában én, mit önkormányzat, oszkozzak. Tehát én nem fogom, és erről a korábbi. Eh, hogy mondjam, csörtén van a későtestület többségével, meg előszó a korábbi polgármesteri vétó, hogy én olyan szerződést nem szeretnék aláírni, amiben az önkormányzat kezéből kicsúsznak azok az eszközök, amikkel eh, eh, jelentés mertében megfolyásoljuk azt, hogy ezen a területen mi történik. Ezt és az építési szabályzatot mi hagyjuk meg, eh, tehát eh, bizonyos szempontból nagy baj akkor lenne, mert ezen a területen nem lehet a lakást építeni, amit én ö, ö, nagyon helyesnek gondolok, ö, mert azt gondolom, hogy, ö, hogy, ö, hogy ezen a satégei területen valamilyen közszolgáltatásnak akár piaci, akár, akár közigazgatási érteleve, tehát valamilyen közfunkciónak kell itt lennie. Ez a kereskedelmi központ, ez egy viszonylag kisebb láza, ami azért ott a területnek a rendezését nagyon erősen segíteni. Nyilván oda gondolom olyan szolgáltatásokat, duglóba, üzleteket, amelyek... Az újra Jó, én azt, azt, veszem lefélek, ki, azt veszem ki az alapján, amit mondasz, meg amit én olvastam erről, de leginkább az alapján, amilyen most a hangot, hogy ennek a bizonytalansági tényezője nagyobb annál sem, mint hogy ennek a projektnek a közeljövőben hátat lehetne mutatni. Én, én, én annak körülök, ebben a tényleg van egy alapvetően bizonytalan helyzet, de én annak körülök, hogy úgy tűnik, hogy a le, le, le, jelenlegi lengyel tulajdonos is megmondta ezt a fajta szodódást ami ennek a teleknek a sorsa lett az elmúlt években, és akkor ő, én tulajdonképpen vagyok vagy olyan befektetőt aki, aki által legyen... Egy, Nagyjából az be tudod határolni időben, hogy mikor éri ez még meg úgy a, a lengyel befektetőnek, hogy közben gazdaságilag ne fussan ebből ki, vagy nem tudsz az ő fejével gondolkodni? Hát ilyen az ő fejével is gondolkodni. A lényeg az, hogy... hogy ha nemenekül meg három éven belül, akkor, akkor ott van egy elég jelentős köbér, amit persze az egész projekt egészéhez nézve nem egy óriási összeg, de az az iratok kettják, tehát van egyfajta összönzó arra, hogy ez a döntés hamar megszülessen. Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy olyan szempontból tiszább lesz a helyzet, hogy ezt most én csak vélelmezem, tehát ezt nem tudom, de én azt gondolom, hogy beleérte a Bayer TRP-t, a korábbi, Érdeklődőt is, ők most egy nagyon gyors, úgy gyors tűz a Magyarország ingatlan kell az ingatlan értékesítési projekt kapcsán, és amennyiben úgy látják, hogy erre van is jelöl, jelölt, aki átveszi egyezegbe a mostani szerződés, a tervezettségeit, akkor, akkor, akkor ők ezt vigyekeznek. Jó, ja, hát, ez hát ahogy tapasztalm, erről a... fog még beszélni a közeljövőben. Igen, uh, és az, hogy most azért szerintem nagyjából egy hónapon belül azért ki fog derülni az, hogy ez most, hogy ez most megy, vagy nem megy, és az önkormányzatnak és az újvédnek is ez a, az elsődeges érdeke szerintem. Ugye nyilván tisztán lássunk, hogy ez ez a mostani eltervezett projektnek tud-e valósulni, mert ha nem, akkor kifetlenül a b Nyilván, Jó, hát akkor szeptember közepbe. A másik, amivel kapcsolatban pár percig feltartalak még, az a parkolás. Látni való, hogy figyelnek, mert különböző fotók jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerülnek a szélvédőkre, az törlők alá, különböző cetlik, amelyek felhívják a tisztelt gépjármű tulajdonos figyelmét arra, hogy szeptember elsőjét, bizonyos körzetek fizetősé válnak zuglóban, ami ebből a szempontból engem jobban érdekel, és még visszatérünk rá, mert azért némileg van ami kegyetlenség azon kívül, hogy a szerződést teljesítjük egy szabadságból lévő polgármesterrel beszélgetni olyan dolgokról, amelyek teljesen életszerűek, de a szabadsággal nehezen szegyeztethetőek, hogy volt egy rendkívüli közgyűlés, amelyen az volt a program talán július legvégén, vagy augusztus legelején, hogy... Igen. Igen, július 31-én, az augusztus 1-vel hatályba rendelet bevezetéséhez szükséges technikai előkészületek, gyakorlati modellezés során több rendelkezés a vonatkozásában kiderült, hogy nem életszerűek, illetve nehezen megvalósíthatóak tovább a rendelet norma annak könnyebb áttekinthetőség és értelmezhetőség érdekében. A fővárosi rendeletből emelt át rendelkezéseket több esetben a rendelet utólagos hatásvillalata során megállapítás nyert, hogy a későbbi koherencia a zavarokat megelőzendő a fővárosi rendelet beépített norma törölni szükséges, hét a fővárosi parkolási rendelet történő hivatkozást kell alkalmazni. Hát azért ehhez nem ártan egy tolmácsot is alkalmazni, hogy az ember ezt értse. De hát a hivatal nyelve az, mondjuk, hogy már csak ilyen, de most ezzel ne kezdjünk el vitatkozni, ismét tekintettel a szabadságra. Néhány pontot említ meg. Tessék? Ebben a helyzetben. Jó, akkor légy szíves, uh, ez fordítsd magyarra. Az álba... Igen, ugye az volt a történet, hogy hogy Ugye a magaparkulás megalapozó jogszabály, az egy olyan jogszabály, ami részben törvényeknek, kormányrendeleteknek, de jelentős mértékben a fővárosi rendeletnek az alapján készül. Tehát a fővárosi rendelet, hogy mondjam, egyfajta keretrendszer, az ad, az önkormányzat mozoghat, és volt egy ilyen jogtetszikai probléma, hogy ez a kettő hogyan valjuk el. Ezt szerintem a parkoló polgáros szempontjából nem ez az érdekes. Az érdekesebb az, az hogy elindult ugye, az szolgálati rendszernek a kialakítása, ez már hónapokkal ezelőtt elindult, és, és a kvázi teszteltük a rendeletünknek a végrehajthatóságát, és akkor kiderültek, hogy mit azok a pontok, amelyek a most a rendelet szerint értelmezési problémákat vetnek föl, és ezért gyorsan ezeket meg szüntetni. És ennek kapcsán egyébként kisebb tartani módosításokat is csináltunk a rendeletben, amelyek egyébként mind olyanok, amelyek az uglói eh, polgárosnak az életét megkönnyítő eh, dolgok, azt kell, az azt nagyon fontos látni, hogy az új parkolási rendszer a semmivel se szigorúbb, sőt a legtöbb esetben megengedő, mint bármelyik más területnek a parkolási rendszere, és hogy jelentős kezdetmények vannak azoknak a túlójaknak, akik nem abban az övezetben laknak, ahol a parkolási zóna van, illetve akik a parkolási zónában laknak, azok pedig definíció szerint ingyen parkolhatnak az első a másodikat pedig jelentős kezdetmény mellett. Ez minden területben így működik, és csak azért szeretném mondani, hogy hogy azért a nagy képet is lássunk. Tehát az egész parkolási, zúglói parkolási rendszerre azért van szükség, de körülöttünk mindenhol parkoló ötletek vannak már évek óta, és hogy tulajdonképpen a zúgló kapcsán az igazi kérdés nem az, hogy miért van fizetős parkolás, mert ez egy kényszerhelyzet, hanem az, hogy miért csak most lépít meg azt, amit egyébként 2018 óta az önkormányzat kellett megvalósítani, és hogy nagyjából egészség mi azok a szabályok vannak nálam, mint más kerületeknél. És azt, hogy ezen tudunk-e majd enyhíteni, vagy tudunk-e ezen további kedvezményeket adni az övületnek, azt akkor fogjuk tudni meg át, át, gondoltan átbeszélni, amikor látjuk azt, hogy, hogy milyen a, milyenek a bevételek és a kiadások. Nyilván, hogyha, hogyha, hogyha ez egy nyereséges rendszer tud lenni, mint amit azért remélünk, akkor, akkor tudunk arról beszélni, hogy van-e még olyan kedvezmény, amit, amit az övületnek tudunk adni. Ráadásul a rendszerünk olyan, hogy nagyon részletes statisztikákat tudunk majd belőle csinálni, természetesen nem személyes szóló akar tehát a mindenfél adatfégyelmét sem szombol, ez egy makulatma rendszer, de látjuk fogjuk azt, hogy hogy az ugye, hol ideig és akkor be tudjuk majd jönni. Jó, a kérdésem, kérdésem az, hogy vajon, minden... és amikor majd szeptemberben imáról rendszeressé válnak a beszélgetéseink, akkor ugye a betelefonálásokkal sokat lehet segíteni az hogy hogyha valakinek konkrét kérdése van, de azt kérdezem tőled, hogy azon kívül, hogy most már szerintem tízből valószínűleg nyolcan tudják azt, hogy lesz parkolás. Az, hogy egyébként az milyen rendszerrel megy, háztartásonként hány autó, gyerekeknél, egészségügyi intézmények meglátogatásánál, tehát mind a kapcsolatban, ami az itt lévő szövegben hosszan és részletesen ki van fejtve, de vajon a lakosok ezügyben mennyire tájékozottak, illetőleg mennyire kell, hogy tájékozottak legyenek? Hát természetesen ö, mi mindent megteszünk azért, hogy az információk eljussanak az emberekhez, ez nem, ez nem sikerülhet soha annyira, mint amennyire ez elvárják el az emberek, részben azért, mert, mint az újra lapok terjesztésével mindig van problémánk, mindig van panasz, arra, valaki nem kapta meg. A lényeg az, hogy augusztus 20 akár akár án tehát uh, kijön egy újabb uh, zuglói lapok, ami gyakorlatilag ezzel foglalkozik, és minden részes információ benne van. Van egy zoglóiparkolás.hu oldal, ahol szintén nagyon felhasználó el van, le van írva az összes kedvezmény és az összes kötelezettség. Uh, illetve az autókon, az ott parkoló autókon is figyelmeztető szólapokat teszünk el, melyek nem az elérzés célját szolgálják, hanem a tájékoztatásét, hiszen szeptember 1-től indult a parkolás, azért van egy testüzemünk, az augusztus, utolsó, augusztus második felében, az utolsó heteiben, hogy a szólalapok is segítsenek. Ha azt kérdezzek, valós, egy az, konkrétumot nem gyerek állítanám, gyerek. hogy ez a legfontosabb, csak kérdezem. Ugye az teljesen egyértelmű és jó, hogy miért jó az, hogyha valaki az egészségügyi várakozás hozzájárulás, maga a kifejezés kicsit furcsa, mert ez nem egészségügyi várakozás hozzájárulás, de maradjunk é. ennél. Így mondja a szöveg, az egészségügyi várakozás hozzájárulás az önkormányzat közigazgatási területen lévő közúti várakozóhelyeken időkorlátozás nélkül várakozásra jogosít. Ez teljesen nyilvánvaló. Hogy ez hogy kell, bizé, izé, az is benne van. A kettes pont azt hogy az egészségügyi várakozási, hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése 2000 forintba, az összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető. Ez valójában valamilyen taksa. Tehát ahogy én tudom, hogy a csempész mennyibe kerül. Itt az egészségügyi várakozás hozzájárulása, engedélyezése. Az ezek szerint 2000 forint? 2000 forintot kérünk az összes olyan ügyintézésért, ami, amit uh, egyébként évente maximum egyszer kell elvégezni. Uh, egyébként az egészségügyi hozzájárulás az gyakorlatilag a háziorvosok, az egészségügyi dolgozóknak az ingyenes parkolását uh, jelenti. Uh, azt tudom mondani, hogy az iskolai kedvetőjét igénybe hát ugye nagyon tipikus autóhasználat, óvodába, bölcsődébe is rába a gyereket, ott ugye a délelőtté, meg a délután reggeli, meg a délután időságban is ingyenesen lehet használni az iskola, az intézmény környezetében lévő helyeket. Ennek az ügyintézése az végül is a mostani módosítás szerint el lett tehát az nulla forint, és... Kérdezett, Én ezt értem, értem csak azt kérdezem, tőle, hogy ez a 2000 forint, ez, ez hogyan lett kitalálva, valamint, hogyha ez valakinek jár, akkor ez ugye, és külön szól erről a szöveg, ugye hogy volt olyan korábban, hogy valami lehető, vagy lelakható, ezek ma már nem igazán e, fogyasztható kifejezések, de az, hogy ennek 2000 forint az ára, és ez egyébként később le nem parkolható, ez valójában egy sor egyéb területen alkalmas arra, hogy az ember beárazza egy önkormányzat tevékenységét? Hát ez, ez annak az íja a ügyspettszolgálat óriási tehben árul, és mivel mi nagyon jelentős kedvezményeket adunk természetesen azoknak, akik, ö, akik vagy közfontatás végeznek buborban, vagy pedig a saját lakóhelyükön akarnak parkolni az gondolom, az egy jogos felvetés, hogy, hogy azonban ezt a jelentős kedvezményt e, az üzterszolgálat. Gyakorlatilag az 89%-ban ezeket a kedvezményeket kiadásának. Rendben, akkor, akkor még egy kérdést ennek aztán... A költségét egyenlően osztuk el azok között, akik, akik, akik viszont egyébként ténylegesen fizetnek, és nem 2000 forintot egyébként, hanem sokkal többet a parkolásért. Oké, okay. uh, visszadok a családodnak egy kérdés, csak hogy értsem-e. Ugye ezt elolvastam az egész rendeletet, nem állítanám, hogy mindent értettem belőle, de kérdezem, a parkolás? Azt mondja, hogy a fővárosi parkolási rendeletben meghatározott kizárólagos használatú parkolóhely, gondolom, ez a kizárólagos használatú parkolóhely, ez kinek a kizárólagos használata? A fővárosi vagy az önkormányzati? olvasom az egész mondatot. A fővárosi parkolási rendeletben meghatározott kizárólagos használatú parkolóhely díjmentes használatának biztosításáról a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén a képviselő testület dönt. Figyelj, ezt egyáltalán nem értem, de biztos benne van a hibba. De szerintem nincsenek kizárólagos parkolási helyek? Tehát ez csak egy lehetőség, nem a fővárosi rendőrség én, én a fében és kockázatában nem tudok ilyenről. Jó, van. Ebbe, van. Oké, okay, akkor csak mondom neked, hogy ilyen szöveg is van, de itt most abba hagyom. A jövő héten... Itt Jó, egy, egy, egy, dolog, igen, egy dolog a lényeg, hogy azt szeretném mondani, akit, akit érdekel a, a, a, a jövő fizetős követetek, tehát a kirakítás, az egész parkolási rendszerre, és van internet, azt nagyon kérem, hogy az ugye parkolás.hu oldalon menjen föl. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor ki fogja egy fölfogási számunkat, amit uh, bármely központi számon uh, én most nem tudom ezt szerve megmondani. Megértele. Szintén hogy -e az augustus... Uh, augusztus 23-a és 25-e között postáz a, postázott a Zuglói lapokat, ahol szintén nagyon részletesen le van írva minden, amit a Zuglói parkolások tudni Jó, amit én el tudok követni, annak érdekében, hogy minél zökenőmentesebb legyen, azt megteszem. Köszönöm a rendelkezésre, állást és az összes felnőt, és nem felnőttől elnézést kérek, hogy elraboltalak tőlük. Köszönöm szépen, további jó nyaralást kívánok! Önök Karácsony Gergét hallották Zugló polgármesterét, a műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. hogyha a fő rossz, akkor az előadás jó lesz, mert ez ebben a formában nem igaz. Minden esetre a pénteki műsor nem pont úgy sikerült, hogy szerettem volna. De nagyon izgatott voltam, hogy bejelenthetem, hogy szeptember 1-től a kelyfejancsit többé kevésbé visszatér a régi műsor idejébe. Annyi tanulsággal azonban mindenféleképpen járt, hogy tájékoztatást a jövőről ezen a héten pénteken adok és a jövő héten pénteken a köztük lévő napokon nem, és valójában a Puding próbája, ez esetben a keyfejensi próbája, a maga a műsor lesz, amely szeptember 1-én veszi kezdetét. Tőlem nem idegen, hogy berepülő pilóta legyek. Minden, amit erről az új műsorról amely a régének a folytatása tudni kell. Arról szeptember 1-től folyamatosan tájékoztatom Önöket, egy dolgot szeretnék Önöktől kérni, illetőleg az az egy, az minimum kettő. Egyrészt terjesszék annak a hírét, hogy szeptember 1 ismét lesz Keifejancsi, másrészt pedig arra kérem Önöket, hogy azzal a lendülettel vessék bele magukat a műsor hallgatásába, a lendület régen jellemezte Önöket, ezért is térek vissza, nem egyszerűen a megszokás vezérel, és amennyiben úgy gondolják, hogy van bármi, amit hozzá tudnak tenni a az azzal, hogy betelefonálnak, akkor ne legyenek restek. Mindezt el szeptember 1 -től. De kéne jönni, hogy ez most nem túlvezéreltem, mert szerintem ez most túlvezéreltem. Önök nem haját túlvezéreltem. Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Honalban Bácska János Ferencváros polgármester, jó reggelt kívánok! Jó napot, jó reggelt! Megállítottam. A küzdelem az elemekkel az nem változik, de hát illagában az ember nem tud elkényelmesedni. Mint az egyik alelnök, mit gondol arról, hogy mikor fognak a DOL talpára utilaput kötni? Mert hogy itt a PAKS-al való egy egy után, ha jól emlékszem, a mérkőzés eredményére felhangzott az Auf amire itt e, nálam sokkal hozzáértőbbek megírták, hogy utoljára mikor akarták a tribűről elküldeni az edzőt, talán négy vagy öt éve. Hát alapfokú német nyelvvizsgát tettek a szurkolók, ezt is lehetne talán mondani, meg egyébként. Nézd, az Auf Wiedersehen azért még mindig jobb, mint a takarogy Szerintem is egészen szalonképes és kultúrát ö, megnyilvánulás, úgyhogy dicséret a, ezt ö, elkövetőknek. Ö, de van egy szerződés az edzővel, és nyilván ebben a szerződésben egyéb, meg ilyen olyan feltételek vannak, én nem láttam. Nyilván ez a kárt-nek a, a belügye, mondhatnánk így, a a e, valóban nem túl jó rajt, bár hogy az első helyezettől négy pont választja el a fradit, én sem kongatnám a vészarangokat, hogyha tabellát nézzük, a játékot nézést inkább, tehát e, tegnap néztem szegény Barcelonát, hát ott se állt össze a csapat. Ezek a szóval. önnek van digisportja? Nekem van. Nem, van. Önök digisport megjelentést hallottak. Ja. Igen, igen, igen. Tehát az, az kevésbé biztató, amikor a, a, a következő meccs Mennyire ürültek hát, és mennyire határozza meg a labdarúgás jövőjét, hogy egy lát, játékosért több mint 200 millió eurót adnak? Hát, ugye ez már amikor 100 milliót elérték, aztán akkor már volt egy polémia erről, és, és akkor úgy, úgy nagyjából kifejezték a tehetetlenségüket meg arról, azt hoztak, hogy ez reális összeg, mármint olyan értemben, hogy mennyi venne a fiktív rész, mennyi nem, de hát most ugye a 222 millió, nem, meg olyasmit olvastunk, hogy hány hónap alatt jön be a kegytárgyakból, tehát néhány hónap alatt bejön a, az eladott mezek, meg az összeg többiből. Hát vagy eh, nem mert ugye közben meg annyi adótörténetet lehet hallani, ahány égen csillag van. Hát itt jön a fiktív része, meg egyedek, de biztos, hogy nem teszünk, az se, hogy egyik pillanatra másikra kapják ki a rendszerből, a játékos, mert nyilván ezen a szinten már nem mindegy, hogy milyen játékszisztémák vannak adott esetben. Jó csapat, olasz csapatok három szisztémát is tudnak egy belőváltoztatni. változtatni. Azért abból, ha hiányzik, főleg egy meccsi, mely már szinti játékos, akkor az, az ilyen kalamaikát tudok az minták teknak mondjuk a barcánál. Fradinális vannak, most jó nagyot ugrottunk. Fradinális vannak ilyen jelek szerintem hogy hát vannak posztok, ahol erősülő a játékosok. Hát igen, de a legfontosabb az, amit említed, hogy lehetséges, hogy négy ponttal, vagy nem tudom hány ponttal van elmaradva. Hát igen, de hogy a játék képe. Úgyhogy, hogy, uh... hogy, hogy nem fog nőni a négy pont, meg hogy fog elfogyni a négy pont különbség? Nagyjából az így meg a honvéd, az aki jól néz ki a futball szempontjából, erre nem, erre nem nincs garancsia. Fület a játékképét, illetően azért a Honvéd is, hogy úgy mondjam, de jó. Nem minden kérdés, ma fogunk végig úgyhogy azt meg is oldódik. Két urbanistával kapcsolatos cikk is van, amelyek többé-kevésbé megnyugtató véget értek. Egyrészt Örömmel konstatált tehát a Zubrecki Dávid mindazt, ami a József Attila lakóteleppel volt kapcsolatos, és amiről mi is beszéltünk a pályázatról. Azt árulja nekem, és erről még részletesen fogunk beszélni szeptembertől, hogy mindaz, ami ezekben a pályázatokban levagyon írva, Uh, és el lehet olvasni különböző hollapokon a legrészletesebb mértékben ezekből mikor és hogyan lesz valóság? Ez teljes mire? mondjuk a következő évtizedben. Nagyjából olyan 5-10 évet uh, jósolnék, ugye... Jó, magyarul jövel... nem holnap. Ja nem, nem, nem. Hát most uh, ez olyan, mint hogy... De nem hogy is holnap után. Fogyó le egy hét alatt 10 kilót, miközben 15 év alatt szedte fel azt a 10 kilót. Oké, ez Tehát, teljesen ugye, tiszta. A... 20 éves 50 éves a most 50 pár éves a lakó telep, mi a következő 50 évről indítottunk el egy közös gondolkodást. Jó, csak én azt kérdezem, hogy ön gondolkodik-e, és most ugye ez a szokásos ilyen politikai újságíró fordulat, amit tőlem távol szokott állni, hogy egyébként ön indul-e a következő önkormányzati választáson, hiszen egyébként ki tudja, hogy a következő vezető, ha ő nem indul, vagy alul marad, akkor egyébként ezt a fiokban lévő, vagy nem fiokban lévő, de egyelőre megvalósításra váló projektet vagy alkalmazni fogja, vagy nem alkalmazza, vagy mást kér magyarul, hogy ez mennyire a jövő zené -e? Hát ez, ez mondjuk, ha projekt, akkor sok projekt, ugye ez egy igazából a szabályozási tervnek az együttes tervezése, közös tervezés. Ebben a szabályozási tervben egy olyan keretet próbálunk létrehozni, ami nyilván évekre előre meghatározza az ottani fejlesztések kereteit, és azt hogy ezt hogy tölti föl a tulajdonosi réteg, ugye ott mindenki elenyészre néhány önkormányzati lakás van a Közel, közel 6-7 ezer, ezer lakás az magántulajdon, tehát nyilván itt a tulajdonosok ö, tehetségétől, szándékától is függ sok minden. Nyilván az önkormányzatnak is van ötlete és terve, hogy hogy fog beszállni az a ilyen-olyan típusú fejlesztésekbe. És ö, hát, hogyha panelprogram volt, van lesz, akkor nyilván ö, nyilván fogjuk az államot a mindenkor képviselőkkel, Ben Kocsis Máté, mint ö, jelölt, vagy hogy mondhatnám jelölt-jelölt, és nagyon eltökélt, hogy, hogy konkrét programot is az ilyen típusú lapoteletre odavinni, és, és természetesen hozzávaló. Jó, de ha azt kérdezem, hogy van-e valahol leírva az, hogy ezzel mikor számol az önkormányzat, és mikor ad ehhez költségvetést, akkor ilyen papírt én találnék-e a bakást nem, hát még el sem se fogadtuk a, a szabályozási tervet. Ez az évbége, és kisőbb februárban fogadjuk el a, a, a kész, ugye a kerületi építési szabályozási ö, ö, szabályozást, és utána indulhatnak meg a konkrét programok. Ugye ebben forgalomszervezéstől, közösségi ö, helyek, ö, azok esetben mű, művelődési házsadépítése, garázsok kiépítése, hőszigetelés, ö, Bőzítés, tehát uh, alapterületbővítés, a legkülönbözőbb típusú értény, nagyságrendű fejlesztési lehetőségek lesznek benne, és aztán a szereplőket össze kell hozzá szedni, verbuváni, hogy ki működő mennyit vállal. Természetesen önkormányzat is fog ebből részt vállalni. Azt kérdezem öntől, hogy született-e döntés, és ha igen, akkor elvileg kellett volna, hiszen a határidő lejárt, de tisztában van -e azzal, hogy ez a Torahh utca 21 szám alatti jégpály, amiről múltkor beszéltünk, az kiélet a szónak abban ért, az értelmében, hogy üzemelteti. Nem tudom, de, de megküzdöm a sms a telefont. Jó, rendben van. Oké, okay, rendben van. Csak itt a papírjaimat rendezem. Igen. Fogynak a papírok. A másik, amit Zubrecki Dávid jegyzett, az a közvágó volt kapcsolatos, amely egy izgalmas barnamezős mezős beruházás. Először is tisztázzuk, hogy az a terület, amivel kapcsolatban írt Zubrecki Dávid, és amivel kapcsolatban végül is megnyugtató válasz kapott, az kiék. Mert ahogy én kivettem, ez alapvetően nem az önkormányzati. Itt az a kérdés, hogy az önkormányzat az építési szabályzatát változtatja a tekintetben, hogy akié az egyébként ott mit csinál. Igen, ugye azt szeretjük a legkevésbé, hogyha üres telkek vannak. Ezt ebben gondolom nem különböző más kerülettől. kellett azt szeretni, hogyha a pont mindenki érte, hogy miről beszélek. Az építési szabályzatot... Ö, ö, Kérések kívánságra uh, szoktuk, és ezt mások is szokták változtatni, hogyha egyezik a döntéshozók céljaival. Már pedig a cél az lehet, hogy, hogy uh, épkézzel, vonzó, szép fejlesztések, uh, ingatlanok épüljenek. Itt is erről van szó, hogy ha az építési szabályzatba beleveszünk óhajokat, kéréseket, célszerű programokat, akkor azért cserébe kap a kerület valamint a települési. Tehát és fejlesztési megállapodás keretében szoktuk megkötni, és különböző összegekkel, ha vagy összegekkel, vagy más egyéb játszó térfelújítás egyedekkel lehet kompenzálni. Ez, ez napi gyakorlat, most két éve, amióta újra fellendült az ingatlanpiac és újra megjelentek azok a befektetők, akik ténylegesen építenek. Ki érött vagy több, több tulajdonos is van? Hát itt, itt most már négy vagy öt, már azt hiszem az ötödik tulajdonos jelennek, hát ez egy óriási terület, ez, ez 10, 10 hektár, tehát 11-13 hektár. Itt legalább még tulajdonosról tudok, legkülönbözőbb célral. Hát nyilván a lakás célú beruházás a legtöbb... Jó, de például a Dél-Pesú Centrum Kórház az ezen a területen van? Vagy lesz? Nem, nem gondol, nem hiszem, hogy róla, nem szerintem az az egyesített. Szent, és elkezd, nem, mert az, az, azért e, kérdezem, mert hogy a a, a küldött válaszban szerepel az, hogy a tervezett átalakításáról építési tervi nincs a birtokunkban az új kerületi építési szabályzat folyamatban lévő és a cég által kérelmezett módosításokat, alátámasztó településrendezési számítások többek között szintén a módosítós csomag keretében elhelyezendő egészséges Budapest program délpesti Centrum Kórház tervezet fejlesztésével együtt az illetékes főváros önkormányzathoz ellettek juttatva jóváhagyás céljából. Az előbb már beszélgettem Karácsony Gergelyen és kértem a mondatokhoz fordítást. Hát ezt a mondatot is lehetne valahogy fordítani magyarra nem csak a hosszúsága, hanem a bonyolultsága okán, de ön ezt érti? Értem. A, egy kész, tehát ez a kerületi építési szabályzat, ez minden területre vonat. Tehát több területre Elmondja a, a hallgatóknak azt, hogy nagyjából körülbelhatárolva most milyen területről beszélünk Ferencvároson belül? Most ebbe, a, amibe bekerült ez a délpesti egészségi, mondtam, micsoda, az egész az üldőjú, tehát még a Grupa stadion is meg a Telekom székház is benne van, tehát ez egy sokkal nagyobb területre vonatkozik a, a szabályzatnak a lépvisi szabályzat határa, ezért belekerül ezekbe a mondatokba az is, Amire nem kérdezett a Zugertsky úr, tehát a Zugertsky úr kérdése az csak idézve arra a vágóhíd területre vonatkozott, miközben az építési szabályzat ennél sokkal bővebbre. Lutyházik benne a megegyedet, tehát ez egy nagyobb kör. Oké, okay, rendben van. E, maga ez a terület e, mi lesz? Tehát ott, amivel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy eltérnek attól, mint ami eredetleg tervezve volt? Alapvetően az ingatlan beruházások nagy része lakás célú, vagy irodahelység célú. Ettől eltérőt nem nem ebben, ezen a környéken, és az jól látható, hogy hát az ingatlan itt Ferencvárosban a legmagasabb, a közé tartoznak már a növekedést illetően, és nagyon-nagyon -nagy sok egyetem közösség, miatt nagyon nagy a kollégiumi férős helynek iránya is voltak, akik váltottak, és kollégiumi és férőhelyekre is alkalmas indotlan képítenek, hogy lakás vagy, kollégium. Ilyen típusú is, magasabbra akarják építeni, aztán a, vannak ilyen benapozás, meg honnan sütanak, meg hűtjük, nem hűtjük, hogy könnyebb hűteni. Ilyen egyéb szakmai szempontok is szerepet játszanak ilyenkor, hogy változtatnak az eredeti terveken, hova nyissák a nem tudom miket, egyéb nyilásokat. Ma 14. -e, hétfő van, ide még 10 napra, tehát 24-én veszi kezdetét a Bakácstéri ünnepi játékok. A tavalyi óriási siker után a Ferencváros önkormányzat ismét megrendezést a nyári Kulturális Fesztivált 24. és 27. -e között 24, 25, 26, 27. Lesz még módunk arra, legalább egyszer, de talán még kétszer is, hogy erre kitérjünk, Mondanál valamit a programról. Előttem is itt van a lapozható programfizet, ez így van csütörtök vasárnapig tartó négy napos program. Nem tudom mi a legjobb, tehát felnőtt gyerek és zene és egyéb programok. Inkább mondok ilyeneket, hogy Társivárosok színházi bemutatója a a 225 éves Ferencváros helytörténeti kiállítás Sándor György, Lázár ez így, négy születőkereket bemutató, nemzetiségi kavalkált, Spirogy, Prác, színű komédiája, Pince színház bemutatásával, Irodalmárok rakolja, Ferencváros, Móczárs figyelőházasságot, Rost Ostandrával és a Concerto zenekarral, Hál János darab, a gyerek darabja, nagy sikerrel, meg már hónapok óta, Kodály Missa Brévisze, Zékelyfonója, hát sorol, és miért le Csófőző bajnokság, természetesen szombaton napközben. Még egy kérdés. Félek csak, csak ilyen állóként, de a hadtyúdal ugye a Józsvati lakot forgatták a Págerféle Villanegyra, nem a Változárda, ennek a filmnek a bemutatója, de a, a Békebeli Budapest filmbemutató is a Helytőtnek múzó, a Kobó előadás. Hát sok-sok finomság. Ahol a holapról elsősorban azokat a híreket veszem át, amelyeknek a lejárat ideje viszonylag közel van, hogy akiket érint, az legalább itt halljon róla, hanem már a holnap arra való hogy az ember. A Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és Adományozások rendjéről szóló XY-kormányzati rendelet, a Ferencvárosi Bárány János díja Magyarország alaptörvényének XY pontjában az 56-os forradalom és szabadságharc emlékére meghatározott nemzeti ünnep alkalmából kerül átadásra, inkább adják át. A DIC azon magánszemélynek szervezetnek, közönségnek adományozható, aki, amely az 1956 i forradalom és szabadságharcban politikai, közéleti vagy fegyveres módon részt vett illetve az 50. évi forradalmi szabadságot, Ferencvárosi eseményeinek, események hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos vagy művészi színvonalon végezte és végzi. Uh, javaslatot tehát a polgármester, legalább 100 felesvárosi polgár és önkormányzati képviselői frakció, tehát három ilyen grémium alkalmas erre, ha a polgármester egyébként grémium, és jelentkezni. A javaslatokat az önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy a hivatal ügyfélszolgálatát átvető nyomtatvány kitöltésével és 100 polgár nevét című személy igazolvány számát és aláírásra tartalmazó aláírási évek csatolásával lehet augusztus 23-áig, Nap. mennyire jellemző az, hogy a polgármester mellett legalább 100 Ferencvárosi polgár tesz javaslatot, mert az önkormányzat képviselő frakció is életszerű, de vajon mennyire életszerű a B pont? Életszerű. Nagyságrendélek mondjuk van 10, most vagy 9, vagy 11 nagy, vagy komolyabb díja a Ferencvárosnak, ebből három, átlabba háromban jön ilyen 100, már több aláírás a kezdeményezett javaslat, tehát jellemző, használ, kihasználják ezt a lehetőséget, ezt a rendeletben is megfogalmazott sok szép mondatot. Az 5-6-os díj, meg ugye a 6. évfordulóra érkeztünk a is és mi Ferencvárosiak, hogy, hogy felhíván a figyelmet egyébként arra is, hogy a legtöbb helyszín, talán a legtöbb hőst, Bárány János, a Angyal a kinyállattanya stb. itt Ferencvárosban nagyon komoly harcok voltak, tehát van kire, mire, miről megemlékezni, és ebben a díjban manifestálódik. a, a Istenek még, még sokan élnek azok közül, akik méltóak erre az elismerésre, vagy inkább említél. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Önök Bácska Jánost hallották Ferencváros polgármesterét. Viszont Viszontalásra. A mi A a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Fel kell Jáncsival legközelebb holnap találkozhatnak, már mint az étterem, itt a 9800 valamennyi frekvenciáján, reggel 9-től 9 óra 56-ig. Minden műsor kísérleti műsor és minden adás utolsó ez még ezekre a műsorokra is vonatkozik. Elérhetőségem bármivel kapcsolatban, itt fenn nem sorolt részletek, Dörre pont, fialajanus kukac, csímér pont.com,